Hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavati selam na njegova miljenika i poslanika Mohameda Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa selam, na njegovu častnu porobicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede dosjedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, Pa ga molimo, subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost poveća, da nam podari korisno znanje. Znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Svaki vjednik i svaka vjernica na ovome svijetu, na dunjalu i u svome pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjerom. Težeći Allahu i Allahovom zadovoljstvu neminovno moraju biti iskušavani. Od strane mnogih moraju se, ukoliko žele da dođu do Allaha i Allahovog zadovoljstva, moraju se boriti s mnogim neprijateljima. Prije svega sa svojom dušom koja ih postiče na zlo. Kako nas o tome obavještava Allah subhanahu wa ta'la u svojoj knjizi? Mora se suprostavljati svojim prohtjevima i strastima. Jer vjernik svoju dušu mora da vodi sa bogobojaznošću. Da ukruti svoju dušu sa bogobojaznošću, a ne da se prepusti svojoj duši. Jer su lice mirim u nafici oni koji što god požele to i učinu. Ništa ih ne spriječava. Vjernik i vjernica ne smiju biti takve. sigurno dakle, moraju se boriti sa svojom dušom. Zatim, također, sa neprijateljima koji žele da naude islamo i muslimanima. Sa vidljivim i sa nevedljivim neprijateljima. Sa vidljivim i sa nevidljivim neprijateljima. Nama je dobro poznato i imali smo priliku, te su godine i za nas, koliko smo se morali pripremati za, za vidljivog neprijatelja. I što smo sve od njega doživjeli i koliko smo se morali suprostavljati njemu. Kada je potrebno toliko da se spremamo za vidljivog neprijatelja, onda koliko bismo se trebali pripremiti i upoznati sa nevidljivim neprijateljima. A to je zasigurno onaj koji će neprijateljevati prema nama i pokušavati nas odvraćati s pravog puta sve dok je A to je šeitan. A to je blis. I njegovi sljedbenici. U vidu ljudi i džina. I Allah subhanahu wa ta'ala to neprijatelstvo šeitanova prema nama, vjernicima, spomnio u Kur'an i Kerimu na mnogim mjestima. Kako šeitan nastoje vjernika da skrene na stramputicu, da ga odvede, zatim bi osta. Više ga se ne tiče. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hashr, kemeteli šeitan, idh qale lil insanik fur, felamma kafara qale inni beri Poput šeitana koji kaže čovjeku uznevjeruj, nevjeruj. Pa kada čovjek uznevjeruje, kada za nevjeruju Allah, kaže ti se mene više ne tičeš. Šeitan ga ostavi, kaže ti se mene više ne tičeš. Kao što Allah subhanahu wa ta'la spominje u suri El Anfaru, kada su se vjernici sukobili sa nevjernicima. Pa šeitan je toliko obovladao nevjernicima i doveo ih pred njihovu smrt. U tom i na tom bojnom polju su izgubili glave. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la wa idh zajjene lahomu šeitanu a'ma lahomu wa kaale لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم اكذا اني الله نخوه ديالا اولي الفشل يريكاو نيما توغا كو ايتي فاس دانا ساвладати يا سام فاس وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد اللقا مجوديم када سو فيرنيكي اوغليдали نفييرنيكي када سو نفييرنيكي I zaključili šta im se sprema od vijednika, šeitan se povukao i rekao ja se odričem vas, vi se mene više ne tičete, ja sam vam doveo gdje trebalo, vi se mene više ne tičete, ja vidim ono što vi ne vidite, ja vidim ono što vi ne vidite, ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah je stoko kažnjava. Šeitan nastoji da oblada čovjekom kada ga skrene na stramputicu s pravog puta, više ga se on ne tiče, ostavlja ga pa dakle trebamo se mnogo upoznati sa šejtanom i svim njegovim spletkama, djelovanjima, na ovdje posebno dakle vjernika i vjernicu. Večeras govorimo kao što ste mogli biti obaviješteni ili pročitati upoznati se direktno, govorimo, dakle, o tim nekim šeitanskim djelovanjima. Šeitanskim djelovanjima od strane također njegovi sljedbenika u vidu ljudi. Dakle, govorimo večeras, možda malo bude poduže, ali ko bude imao potrebu slobodno može da izađe, neka ne traži dozvolu. Govorimo o uroku, govorimo o sihru i govorimo o džinskom napadu, džinskom oticaju. Sve od ovoga troga je potvrđeno Kur'anom i Sunnetom. Dakle, bezimalo sumnje sve ovo postoji. I urok i sihr, I džinski dodir, džinski napad, ulaženje džina u čovjeka. O tome svemu govori kako Kur'an, tako i vjelodostojan hadis. Pa prije svega urok. Urok. Osnova uroka jeste zavidnost. Osnova uroka, nama je poznato, pogotovo naše majke starije, jer poznaju, znaju dobro za to. Osnova uroka je zavidnost. Kada čovjek primijeti kod drugoga određene blagodati, tež kao pada to što drugi uživa a on ne uživa ne može nikako da on postigne te blagodati Allah mu i svoje mudrosti nije propisao pa ako on ne može da dobije te blagodati ne želi da iko uživa te blagodati pa mu zavidi nastoji na sve moguće načine da dotični tamo taj drugi izgubite blagodati pa poseže u rokom poseže okom dakle da ga urekne da izgubite blagodati da izgubi taj i metak Allah subhanahu wa ta'ala u urok spomnio u Kao što kaže u suri Al-Qalem 51. ajetu kada se obraća svome poslaniku vjerovjesniku Muhammedu alaihi salatu wassalam. wa salam. Wa inye kadu alledine kafaru le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma samio dhikr wa yakulune innehu lemajnun. I skoro da te nevjernici obore svojim pogledima o Muhammed. Skoro da te nevjernici obore svojim pogledima kada čuju Kur'an iz svojih usta kada čuju Kur'an i govore, ovo je ludak. Zavidni su, znaju dobro, i sve jedan nevjednik zna dobro da je Islam istinita, jedina istinita vjera. Međutim, mnogi muslimani toga nisu svjesni. Zato se kaže i svi kuranski ajit u kojima stoji ineladine keferu. Ineladine keferu prevodi se oni koji neće da vjeruju. Ne oni koji ne vjeruju, nego oni koji neće da vjeruju. Čovjek samo može da ne želi da vjeruje. Nema toga koji može ostati ravnodušan pred Allahovom riječju. I pred Allahovim znakovima u nama i oko nas. Samo ljudi neće iz inata da vjeruju. Pa kaže ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji neće da vjeruju nevjernici, skoro da te obore svojim pogledima kada čuju kako učiš Kur'an i govore ovo je ludak. I zavisti. Znaju dobro da si ti na istini, o Muhammede. Znaju dobro da si ti na haku. za nije poznato, nemamo kada da spomnijam, bojim se da neću izaći ili daleko. Da su nevijednici slušali, krili se jedan od drugoga i dolazili kod Kaabe da slušaju Muhammeda alaih i salo nekada kasno u noć. Pa bi jedan bio na jednom uglu Kaabe, drugi bio na drugom uglu Kaabe, treći bio na trećem uglu Kaabe. Pa pred saba odlazili bi i sretali se. Sretnuo se. Pa kaže, nećemo više doći. Pa su sutra opet na večer dašli. Pa se sretnu. Pred saba. Pa treću večer pa se sretnuo. Ne mogu. Nisu mogli da odele Allahovi subhanahu wa ta'ala Kaže Ibna Ab poznati ashab kao najbolji komentator Allahove knjige i njegov, njegov učenik Muđahid, povodom ovih riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i skoro da te nevjerniti svojim pogledima ne obore kažu, to jest oni žele da te ureknu svojim očima oni žele, o Mohamede, da te ureknu svojim očima zavideti iz mržnje prema tebi. Ibnu Ketir također je od poznatih komentatora Kur'ana kaže ovaj ajet je jasan dokaz da urok postoji i da je djelovanje dejstvo uroka i tekako jako Vite kako jako, skoro da te obore. Skoro da te obore svojim pogledima. O čemu također govore i brojni hadise. Allaho poslanika alaihi salatu islam. Pa tako u hadisu, Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhum kaže Allaho poslanika alaihi salatu islam urok uvodi čovjeka u kabur. Urok uvodi čovjeka u kabur. Dakle, toliko može biti jak da čovjeka dovede pred smrt. Uvod uvodi čovjeka u kabur, a devu životinju uvodi u lonac mora se zaklati. Nema ništa od njih. Nema nikakve koristi. Ko urekne životinju tu, mora se mora se zaklati. Od Ebu Dhera, radijallahu talan, prenosi se da je rekao Allahov poslanik, alihi salacom, urok se toliko može vezati za čovjeka, toliko da oblada njime. Stoji u hadisu razumna čovjeka, koji je pri sebi. Nije poludio, nije ludak. Urok može toliko pogoditi čovjeka, da ga odvede na uzvišicu, na brdo i onda da ga ostavi. Kaže se u komentaru ovog hadisa, toliko može urok djelovati na čovjeka da ga odvede na brdo i da se čovjek od uroka baci iz brda, da se ubije. Da se ubije. Stoji taj, dalje u hadisu Đabira radijallahu talan da je rekao Allaho poslanik alihi salatu esalam Najviše ljudi iz moga naroda nakon Allahoje odredbe umire od uroka. Najviše ljudi iz moga umeta nakon Allahoje odredbe umire od uroka. Od džabira se također prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu esalam rekao o esmi čjerki umeisa, šta je to pa vidim dječicu svoga brata, svoga prijatelja, slabašno. Jel imaju potrebu, jer su siromašni, nemaju šta da jedu, da im pomognemo, pa kaže esma ne, već ih urok brzo pogađa. Djeca su urokljiva, kogodi ih pogleda ili ukoliko se puste napolje sa drugim ljudima, bivaju urečene pa je kaže Allahov poslanik alejhi salatu selam učim rukju učim određene kuranske ajete dove učim pa je odbila nije htjela pa kaže učim u tome u tome izlaz Odaje radi Allahu taalan hase prenosi da je Allahov poslanik salatu selam narijivo da se uči rukja protiv uroka i također u hadisu ibn Abbasa stoji da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu selam je istina koja priziva propast koliko se čovjek ne bude ličio od nje čovjek može propasti zbog uroka. Dakle, urok je istina. Allah je to potvrdio Koranom. Brojni hadise, riječi Allahov poslanika alihi salatu salam potvrđuju urok je istina, urok postoji i njegovo dejstvo je tekako, i tekako, jeli, veliko i u to vjeruju i potvrđuju svi islamski učenjaci. Svi islamski učenjaci ehli sunetskog usmjerenja jeli, dok je jedna skupina novotara odbila, odbila ove hadise i kažu da urok ne postoji, ali istina da postoji. Istina je da postoji urok i istina je, kao što se može ureći okom, kao što određene osobe uriču okom, isto tako može se ureći opisom, detaljnim opisom, da detaljno opisuje osobu i da je na takav način urok, urekne. Ukoliko, dakle, bude postojala ova zavidnost, zavidnost, oko ili detaljan opis utiču na čovjeka. Kao što kaže el-kastelani, veliki islamski učinja koji ima komentar na Buharin Sahih, kada urokljevac gleda nešto sa divljenjem, sa zavišću, onda zlo pogadja čovjeka. Ukoliko to Allah normalno dozvoli. Kao što dakle postoji urok okom, urok opisom, trebamo znati da postoji urok ljudsko, ljudskim okom i urok urok džinskim okom. Dakle, džini postoje. Također. Šeitani džini postoje. I u to nam je obaveza da vjerujemo. Kao što čovjek može čovjeka ureći okom, ili ste čuli detaljnim opisom, isto tako džini koji postoje. Mi njih ne vidimo, oni nas vide. Mogu nas ureći. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri, el-araf, innahu jarakum huve wa qabiluhu min hajtu lataravnahum. On, šeitan, vas vidi. On i njegovi sljedbenici odakle vi njih ne vidite. Vi njih ne vidite, on vas vidi. Pa nas i oni mogu ureći. Zato je na mlađim osobama, pogotovo ženskim osobama, da što manje provode vremena pred ogledalom, kamo sreće je da toliko vremena provode u zikru i učenju Allahove knjige. Dakle, ako ih niko ne vidi od muškaraca, kako se uljepšavaju pred ogledalom, neka znaju da ih vide džini, da ih vide, jeli, šeitani, da ih i oni mogu ureći. Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, potvrđuje i urok, i urok, jeli, džinskim okom, kao što ste čuli sura El araf također Allahov poslanjika alihi salatu osallam kaže zastor između džinskog pogleda i vaših stidnih mjesta u nužniku, u nužniku, u kupatilu, u WC-u, jeste da kažete bismillah prije nego li uđete u nužnik. Ono što će biti zastor od džinskog oka, u takvim mjestima, na takvim mjestima obitavaju džini u nužnicima, to je, dakle, gdje su nečista mjesta ili gdje se vrši nužda, to je stanište džina. Pa zastor između njihovog oka i vašeg stibnog mjesta jeste da kažete Bismillah prije negoli, prije negoli uđete u nužnik. Od umu seleme, radi Allahu talam, koja je bila supruga Allahovog poslanika, alihi salatu vesalam, prenosi se, da, kada je Allahov poslanika, alihi salatu vesalam, jedne prilike je ušao kod nje, došao u kući, vratio se kući, Zatekao je njenu sluškinju kao je pomagala u kućnim poslovima, kućanskim poslovima tamnog lica, crnog lica i ružnog izgleda, ružnog pogleda. Pa je rekao učite joj rukju, pogodio je pogled, nju je pogodio pogled, a stoji u komentaru nju je pogodio džinski pogled. Pogodilo je džinsko oko, kao što kažem vam Hatabi, džinsko oko bolje pogađa od metka, džinsko oko bolje pogađa od koplja. Dakle, džini zasigurno mogu ureći čovjeka. Pa ukoliko se primijeti da čovjeku nije dobro, ili da ga je neko urekao, onda dakle on mora da se liječi. I znajmo dobro, htje prihvatiti ili ne, kasnije ćemo prihvatiti. Prije ili kasnije ćemo prihvatiti. Najveći dio bolesti danas, prouzrokovani ili urokom, ili sihrom, ili džinskim napadom utjecanju. Ovo o čemu govorimo. Najveći dio bolesti. Oni ljudi, u nekadašnjoj kreki, sad je prebačena na drugo mjesto. Jedne prilike muftija i imami, kada su posjetili, posjetili, između ostalog, dakle i to su ljudi, treba ih obilaziti, kao i svake druge bolesnike, treba obilaziti, kada su ih posjetili, muftiju je jedan uzeo za rukav i rekao mu, ti dobro znaš zbog čega smo mi ovdje. Ti dobro znaš da mi nismo poludili. Da mi nismo ludi. Najveći dio bolesti, danas je uzrokovan upravo ovome. Ili urokom, ili sihrom, ili ulazkom džina u čovjeka. Koji prouzroko je? Pitajte one koji se bave liječenjem. Da najveći broj slučajeva raka, izazvan je od strane džina. Najveći broj. Dakle, oni koji su boli od raka, džinj je taj koji je šeitan je taj koji je prouzrokovao. Koji je prouzrokovao rak. Zato, dakle, treba odmah na vrijeme što je god moguće je li prije liječiti se. Pa, Ukoliko se pretpostavi da je osoba obolila od uroka, da je pogodilo oko ili, dakle, urekao je neko, ta osoba se liječi ili, dakle, učenjem određenih kur'anskih ajta, o čemu će biti govora na kraju, ili ako se pretpostavlja da je određena osoba, zna se, pretpostavlja se, cilja se na osobu da je ona urekla dotičnog, bolesnog, onda se traži od te osobe da se okupa ili da se abdesti. I sva voda, dakle, Prilikom njenog abdesta, kada se abdesti treba da se sakupi. Kako je došlo u hadisu? Ebu mame Ibnu Sehla, Ibnu Huneifa, da je Amir Ibnu Rebija, tako je, nisu bitna imena. Amir Ibnu Rebija je prošao pored njegovog babi. Ovu priču prenosi sin. Šta se desilo s njegovim babom, Sehlom? Koji se kupao do pasa od kriven. Na polju se kupao. Posipao se vodom. Bio je zastrt od pojasa prema dole, dok gore, od pojasa prema gore nije bio zastrt. Kupao se napolju, na polju, na oblih. Pa je jednom prošao putem po imenu Amir ibn Rabija i vidio ga kako se kupa. I kaže, tako mi Allaha do danas nisam vidio ljepše kože. Nisam vidio tako lijepe kože do dan danas. Nisam vidio tako lijepe kože. Čim je izgovorio ove riječi, sehle u polne svijeste. Odmah, strovalio se. Pa su ga uzeli i odmijeli Allahovom poslaniku sam. i kažu Allahov poslaniče možeš li mu kako pomoći? Da li bih htio da ga liječiš? Da li bih htio da ga liječiš? Sehm ne diže glavu. Ne daje nikakve znakove. Ne diže glavu, pokazuje pa sumnjatli na nekoga. Sumnjatli u nekoga. Pa kaže sumnjam u Amira, jedno drbio, on je prošao i rekao, čulsmo je da je rekao Sehm, kadajem on prošao, Sehm je pao u Kaže, "Dovjerite mi Amira." Pa je došao Amir i Allahov poslanik alihi sallallahu alajhi wasallam kaže, "S to I kaže, "Zašto da jedan od vas ubija svoga brata?" Zašto? Ako si primijetio nešto lijepo na njemu ili kod njega, zašto nisi molio Allaha da mu poveća bereket u tome? Zašto nisi tražio bereketa za njega? Zato se sada abdesti. Okupaj se radi njega. Pa je se donesena Amiru, donesena velika posuda s vodom. Velika. Jer je potrebno tu vodu sakupiti. da pa se ne prosipa. Donesena velika posuda sa vodom, pa je Amir... Opravo svoje ruke, opravo svoje lice, opravo svoje, je prvo šake pa lice, zatim ruke do iza laktova, zatim je opravo svoje noge stopala, koljena, jel, nadolje, zatim na kraju opravo ispod, dakle, do njegog grtača svoje tijelo. I sva ta voda je sakupljena u toj posebi. Zatim je posehlu prosuta ta voda. Odošlo od glave prema dole i sehli je ustao. Kaže njegov sin Ebu mama, otišao je kao da mu se ništa nije desilo otišao je sa onima koji su ga donijeli. Nije davao nikakve znakove. Nije dizao glavu, nije mogao ništa progovori progovoriti. Ustao je kao da mu se ništa nije desilo i otišao. Dakle, na ovakav način, koliko se sumnja u nekoga, pretpostavlja se da je neko urekao našeg bolesnika, traži se od njega. Donese mu se velika posuda ili, ne znam, u kupatilu u banji, jel, da se začepi dole, odvod, pa da se u kupatilu, jel, abdesti. Da, jel, ako iz posude sa abdesti, ono treba dakle da svoje šake prvo opere, zatim da izapere svoje usta i tu vodu iz usta ponovo da vrati u posudu sa vodom, zatim da opere svoje lice, zatim da opere svoje ruke, jeli desnu palijevu, zatim desni lakar palijev i lakat, zatim desno koljeno palijevu, koljeno, zatim desno stopalo palijevu, stopalo, na kraju kad sve završi onda bi trebao, jeli, ispod hlača ili ispod ogrtačka, ogrtača skroz, jeli, da se opere i da se ta voda skupi i da se onda pospe po bolesniku. Za Allahu dozvolu, jel, bit će izličeni. Ukoliko ne znamo, ne sumnjamo nijukoga, ne pretpostavljamo, nismo bili tu, onda se takav bolesnik od uroka liječi učenjem određenih kuranskih ajeta koje ćemo, jeli, o, čemu ćemo govoriti, o čemu ćemo govoriti na kraju. Svakako da je najbolje da čovjek se trudi da ne bude doveden u ovu situaciju. Allah koga iskuša, iskuša. Ono što Allah odredi od toga ne možemo pobići ono što nas zadesi, nije nas moglo mimojići, ma za da posegnemo. I ono što nas je mimojišlo, nije nas moglo nikako pogoditi. U to trebamo vjerovati. Ali čovjek treba se čuvati. Čovjek se treba štititi. I zasigurno, potvrđeno je, pitajte one koji se bave liječenjem Kur'anom, onaj koji se pridržavao zaštita, koji se štitio, čuvao, prije nego li ga je pogodio, ne znam, urok sihr, koji je ustrajavao u tim zaštitima, lakše se posle liječi. Brže biva izliječeno duro kao cihra od džinskog napada. Doći monaj koji se nije pridržavao tih zaštita. Dugo sihr ostao u njemu, teško iz takve osobe, odagnati ovu bolest. A u tih zaštita jeste učenje Kur'ana. Jeste učenje Kur'ana. I mi bismo trebali da se podučimo Allahove knjize. Kur'an i kerimo. se podučimo. Sramota je i žalostna je da doživimo pozne godine da ne znamo učiti Kur'an. Arabsko pismo ima 28 harfova. Nema velikog, nema malog slova. Nema pisanog, nema štampanog. 28 harfova. Najveći pokazatelj da volimo Allaho jeste da Allaha spominjemo njegovim riječima, Kur'an kerima. Vi znate, imate kćeri, imate sinove, imate muževe, imate žene, volite ih, sigurno. Najbolji pokazatelj da ih volite jeste da ih često spominjemo. Kada se odvojite, odete negdje, ne znamo, inostranstvo, odete na rad, odvojite se, sad su bili na Hadžu, hađije, kćeri, sinovi, žive u nekim drugim državama, ne možete, morate često da se čujete s njima. Pošalju vam poruku, pošalju vam pismo, često čitate to pismo. Prisjećate se njih, to je ljubav. Kakva onda ljubav treba bude prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne znamo učiti njegov govor. Ne znamo učiti njegov govor. A ovdje da bismo se zaštitili od uroka, od cihra, od džinskog ulaza u nas, jeste da učimo Kur'an, da mi učimo Kur'an. Da mi učimo Kur'an. Ne da pustimo u kući učenje Kur'ana, ja, sin, pustimo tamo na kaseti ili neko drugo suru. To ama baš ništa ne koristi. To ama baš ništa ne koristi. Slušanje Kur'ana samo onako, da se pusti Kur'an u kući, to ništa ne koristi. Traži se od nas poznato poznat u ovom hadisu da bi trebalo u svakoj kući svaka tri dana da se prouči sura al-bekara. Time se kuća čisti i čuva od šeitana, od ulaska šeitana u kuću. Svako, svaka tri dana trebalo bi proučiti suru Al-Bekare. Ne pustiti na CD-u, na računaru, ne znam, na televizoru da uči suru Al-Bekare. Ne, već treba svojim. Jer je došlo prejasno u hadisi kuciju da je rekao Allah ja sam u svoga roba kada me spomine pokrećući svoje usne. Pokrećući svoje usne. Ja sam u svoga roba. Ja sam u svoga roba sa svojom zaštitom, sa svojom pomoći. Kada me spomine pokrećući svoje usne. Naprotiv islamski učenjaci smatraju i smijavanjem sa Kur'anom da pustimo Kur'an da Kur'an uči u našoj kući a da mi uopće ne slušamo Kur'an. Ne posvećujemo pažnju. Ne znam, žena se tamo nalazi u kuhinji guli krompir priprema razvija pitu, pusti tamo učenje Kur'ana, uopšte ne prati šta se uči. To je smijavanje sa Kur'anom. Muškarac vozi auto, pusti Kur'an u, u auto uči on razmišlja tamo o nekoj 10. stvari. Uopće ne posvećuje pažnju Kur'anu koji se uči. To je smijavanje sa Kur'anom. Pustiti Kur'an da se uči u kući može ako ćemo posvetiti pažnju. Može ako ćemo pustiti one kur'anske sure koje znamo pa hoćemo da ponavljamo. I to dakle da obratimo opet pažnju. Ili one kur'anske sure koje hoćemo da naučimo pa i slušamo da bi nam bilo kasnije lakše naučiti te sure. A pustiti onako da uči i mislimo da će nas to zaštiti, to vam baš neće zaštiti. To nimalo ne koristi. I također poznato je. Jeli, možda ovi mlađi to bolje znaju, na CDU ima snimljena rukja za liječenje. To ima baš njimalo ne može pomoći. Na takav čovjek način se ne može izliječiti. Potreban je nijed za liječenje, pa je potrebno otići osobi koja ima nijed da nas liječi. Da nam uči određene kuranske ajete s nijedom da budemo izliječeni. A onako da se pusti na CDU, na računaru i ostalom, to ima baš njimalo ne koristi. Dakle, jedna od zaštita da nas ne bi pogodio urok, da nas ne bi pogodio sihr i ostalo, jeste da učimo Kuran. I Kur'an je lijek, kao što Allah subhanahu wa ta'ala no, mnogim jeslima u Kur'anu, jer spomnije da je on lijek. قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَ مُلَشِفَ Reci o Muhammeda on, Kur'an je djednicima uputa i lijek. I mnogi slični ajti došli su u ovom kontekstu. Kur'an je lijek. Zatim učenje zikrova, naručito jutarnjeg i večernjeg zikra. Ima dakle, došlo je u našoj lijepoj vjeri šta treba proučiti ujutro, da bi mu to bilo zaštita dok ne omrkne. I šta treba proučiti naveče, prije nego li omrkne, da bi mu to bila zaštita dok ne osvani. To je došlo u našoj lijepoj vjeru islamu. U hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu islam, imaju određeni zikrovi, određene dove koje se uče ujutro, nakon što se klanja sabah dok sunce ne izađe, i naveče, odnosno nakon što se klanja i kindija dok ne nastupi akšan da bi nam bila zaštita cijelog dana. I to, dakle, treba učiti sa objeđenjem. Ako neko želi, ja ne znam kada će opet biti ovdje tribina, ali mogu pripremiti pa ostaviti ovdje ko će biti predavač, ja ne znam, ko dođe od vas, može na papiru, dakle, da dobije te zikrove i dole koji se uči. Dakle, učenje jutarnjeg i večernjeg zikra. Pa, neki od tih zikrova, evo, da ne biste čekali taj trenutak, učenje kul audubira bil felak i kul audubira bin nas dakle da se uče ove sure kao što stoji u hadisu da je Allah poslanik alihi salatu wasalam uqbetu radijallahu talan rekao hoćeš li da te obavijestimo najboljim surama koje su ikada učene to su kul a'udhu bi rabbi felaq, i kul a'udhu bi rabbi nas niko se nije učio ovakve sure i niko se nije uticao Allahu subhanu wa ta'ala od zla Sa sličnim, sa sličnim surama. Također došlo je u hadisu da je rekao Allaho u poslanika alihi salatu sallam ko kaže kada osvane la ilaha allahu wahdehu la sharike leh lehu l-mulku wa lehu l wa hu ala kulli šeim kadir to će biti, imaće nagradu kao da je oslobodio jednog groba zarobljenog. Obrisat mu se deset grija, podignut će mu se deset stepeni i to će mu biti zaštita sve dok ne sve dok ne omrkne. Tak Stotinu, za stotinu puta je više, veća nagroda, za stotinu puta je veća nagroda, ovo je dakle nagroda samo za jedan put. Koji, zatim je došlo u hadisu osmana koji god čovjek, kada osvane i omrkne, kaže, bismillahilladhi la yadurru ma ismihi še'un fil ardi, vala fisema, ništa mu neće nauditi. Ko kaže ove riječi, ako ne zna na arapskom, može na bosanskom, u ime Allaha, onoga sa čim imenom ništa ni na nebesi, ni na zemlji ne može nauditi. U ime Allaha. Onoga sa čijim imenom ništa ni na nebesima, ni na zemlji ne može nauditi ništa mu i neće nauditi. Međutim, odlačim sa deset crta, što god učimo od Kur'ana, što god učimo od ovih zikrova i dova, u to moramo biti uvjeđeni. I moramo biti svjesni toga kada učimo. Ne razmišljati tamo o nekoj desetoj stvari, već o onome što učimo, kako bismo trebali i u namazu. Jer Allah, kako je došlo u hadisu, ne prima dovu koja se prouči iz nemarnog srca. Čovjek razmišlja nečem, o nečem tamo desetom, a formalno uči, naučio je li te zikrove dove, samo ih onako uči. Od toga nema koristi. Dakle, čovjek ono što uči, o to je mora da razmišlja, to mora da prati srcem. Također, jedna od tih dova jeste i min ja se utječem Allahu sa njegovim potpunim riječima od zla svega stvorenog, ili od zla svakog stvorenja. Ko prouči ove riječi naveče, ništa mu naveče neće nauditi. Kako je došlo u hadisu Ebu Hrere, radijallahu talam, da je jedan od Asharva, jedan čovjek je došao, Allahomu poslaniku, alihi salav, i rekao, Allahomu poslanicu je sinoć me ujeo akrep, sinoć me ujeo zmija, pa kaže da se rekao, audu bi kelimat illa hitamati mi šarima kalak, ne biti se to desalo. I naći u biografijama mnogih velikih islamski učenjaka da su konstantno ustrajavali učenje ove dove, pa jedno večer kada je nisu proučili, desilo im se zlo, pogodilo ih je zlo. Dakle, ovo su neke od tih dova koje se uče uvijek pro i na večer. Također, ustrajavanje u učenju zikra pred spavanjem. Kada hoćemo da spavamo, kada legnemo, imaju dakle određene sure ili ajeti koji se uče. A to je najčešće ajetul kursi. Ajetul kursi. Njega dakle treba učiti. Ajetul kursi je zaštita. Također, zadnja dva ajeta sure ili bakare amen ar rasul, kako je kod nas poznato, amen rasul, la yukillifullahu nefsani la usaha, amen ar rasul, jeli zadnja dva ajta i sure al-Bakare il ili ajtu al-Kursi, il spominje se u hadisu da je Allah poslalinka alihi salatu wasalam, Ebu Hureyru postavio za čuvara u magazinu, gdje se čuvao zekat i sadekatul fitr, zekat, sadekatul fitr što je skupljano, čuvalo se, čuvao ovo prije dijelenja Ebu Hureyre, pa je jedno večer došao Lopov Ušao, ušunjao se i da nešto ukrade. Je buhurere ga ufati. E kaže, vodim te Allahovom poslaniku, alihi sallusom. Kaže, nemoj, si romah, miskin, ja, moja poroca nemam što jest. Pa se buhurere sažali i pusti ga. Sutra dan ujutro pita ga Allahov poslanika, alihi sallusom, šta ti uradio, sinoć, tvoj, saputnik, tvoj prijatelj, šta ti uradio? Kaže, tako je, tako. Kaže, slagao te, vratit će se opet, doći opet. Kaže, buhurere, znao sam da će doći. Jer je poslanik Ali hisal, sam rekao da će došli. Pa je došao drugu večer. Isto se izvukao. Kaže, si Roma, mi s kim? Postiga. Treću večer, kada je ufaćao, kaže, ja te više ne puštam. Vodim te Allahom poslaniku Ali Hissal. Kaže, nemoj. Jer znaš ko je i šta je Allahom poslanik Ali Hissal. Nemoj. Podučit ću te nečem korisnom. Koristit će ti sigurno. Ashabi su bili najgorljiviji kada je riječ o učenju jeli, vjere Islama i pridržavanju za vjeru za vjeru Islam. Pa kaže, hajde pod učima. Kaže, nemoj nikada kada legneš da ne proučiš ajtul kursi. Ukoliko kada legneš proučiš ajtul kursi, imaćeš od Allaha subhanahu wa ta'la hafiza čuvara pored sebe. Sve dok ne osvaneš i ništa ti neće nauditi, sve dok ne osvaneš. Nemoj nikada kada legneš da ne proučiš ajtul kursi. Ukoliko proučiš ajtul kursi, imat ćeš od Allaha čuvara i ništa ti neće Niko ti ništa neće navoditi sve dok ne osvaniš. Pa je sutradan ujutro Ebu Hurere obavijestio Allahov poslanika Alihi Salocam u tome, u tim riječima, kaže istinu je rekao. Sadel kake, lohu okezu. Istinu je rekao, iako mnogo laže. To je bio šeitan. To je bio šeitan u ljudskom liku. Ali ti je istinu rekao. I dakle, ovo je poslanik Alihi Salocam potvrdio. I zovu ga išaret nama da od svakog treba primati istinu. I od svakog treba primati dobro namjeran savjet. Makako on izgledao, makako se on zvao, makako on bio i druge vjere, ukoliko nas do, na dobro posavjetuje, ukoliko kaže nam istinu, obaveza nam je to prihvatiti, radi istine, ne radi njega. Pa dakle, od propisanih zikrova pred spavanje jeste učenje, a kursije. Zatim isto, tako mi kada vidimo neko dobro, neke blagodati, jeli ime je tako drugih ogroman ljepotu i slično, trebamo dobiti Allahu da im povećaju te blagodati, a ne dakle zaviditi. Moliti Allah da dadne inama, ako nam je to potrebno, ali ni u kom slučaju zaviditi čovjeku na tim blagodatima. Pa je došlo, je li u Surijel Kef, poznat slučaj je dvojice prijatelja, jedan je imao ogromani metak, imao bašte, imao palmonike, pa kada bi ulazio, dnevio se. Čovjek isto može sam sebe ureknuti. Može ureknuti svoj metak, svoju djecu, svoje auto i ostalo, svoju ženu, slično. Svima nama se preporučuje kada budemo zadiljeni nečim da tražimo od Allaha bereketa. Pa ovaj kada je ušao sav zadiljen tim svojim palmomicima, baštama, drugi ga je posavjetovoj rekao zašto nisi kada si ušao rekao maša Allah. La kuvete illa billa. Maša Allah. Jel. Doista nema snage osim, nema pomoći, nema snage, nema izlaza osim sa Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'la. Ta I svakako mada ovo jel, više važi za bolja vremena. Osoba koja je urokljivac, nene znaju, ranije vrijeme bilo je osoba koja god pogledaju, taj mora da odplače, pogotovo djece. Najveće je djete cijelu noć nja spava. Dođe kona, samo što uđe, malo zaviri u krevetac, to djete plače cijelu noći. Takve osobe ne bi trebale da se miješaju sa drugim ljudima. Dakle, u šarijatskoj državi takvim osobama se sve obezbijeđuje. Što god im je potrebno za života, ali im se ne dopušta da izlaze i da se mješaju s ljudima. Pa ukoliko se zna za neku osobu da je urokliva od nje treba, dakle, sklanjati se. Ne treba, dakle, dolaziti u kontakt s njom. Dakle, urok postoji. O njemu govori Kur'an, govori hadis, govore islamski učinjaci, svi potvrđuju to. Ko bude urečen, liječi se ili učenjem određeni kur'anski ajeta dova, štiti se svakako prije negoli ga pogodi, ali ako ga pogodi na ovakav način se liječi ili ako se zna koga je urekao, onda se jeli, liječi, liječi kupanjem tako što se ona osoba koja ga je urekla okupati i ta voda se posuti po njemu. Sihra, što se tiče sihra, pod sihrom se podrazumijeva i naziva sve ono što je nejasno, sve ono što je lukavo, zato je poznato jeli, i sehur, se kaže sehur zato što je skriven noći, zato što je skriven noći, nije vidljiv. I također sihr, sihr se pravi na tajanstven način, na skriven način, kako kažu islamski učenjaci, bez direktnog kontakta sa onom opsihrenom osobom. Kada sihrba bas pravi sihr, odlaze ljudi napraviti tom i tom sir. Nema nikakvog kontakta s tim. Nema nikakvog kontakta. Dakle, čini to na lukav, tajanstven, skriven, skriven način. Dakle, sihr također, također postoji. Ko bude praučavao Kur'an, izučavao Kur'an i hadisa Allahov posanika alihi ve veselam, I našu stvarnost i te bolesnike koji su obolju od cihra primijetit će dakle da postoji devet vrsta sihra. Postoji devet vrsta sihra. Postoji sihr razdvajanja, o čemu govori se usurijel Bekare. Sihr razdvajanja, sihr spajanja, sihr priviđanja, sihr ludila, sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, ljenosti, neaktivnosti. Zatim sihr do šaptavanja svesa, sihr bolesti, sihr krvarenja. To je dakle kod žena ono što se dešava poznato je li malo učenim, jeli, kao isti haza, isti haza je sihr. Isti haza je sihr. I također, ono što se može je pronaći jeste sihr odgađanja braka. Sve jedan od ovih sihrova ima svoje simptome, kada ih čujemo zaključujemo da ima takvih osoba koje su oboljele od ovog sihra. Sihr razdvajanja, kao što Allah subhanahu wa taala spominje u suri Al-Baqara 102. ajetu, dijelu: "oje ta'lamuna minhumma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi." Joni su se podučavali, ljudi su se podučavali od njih dvojice kako da razdvoje muža od žene. Odučavali se sihru kako da razdvoji muža muža od žene. Ovaj sihr, dakle, kada prave, da bi razdvojili muža od žene, također prave. Da bi razdvojili sina od majke, da bi razdvojili, ne znam, čirku od majke, da bi razdvojili poslovne partnere i, dakle, sihr razdvajanja. I taj sihr, da ne bi mnogo dužio, dakle, postoji dokazi iz hadisa također. Jeli, možda je vrijedno da spomenem hadisa. Iblis, dakle, postavlja, kaže Allaho poslanike, alihi salocam, Iblis postavlja svoj prijesto na vodi. Zatim šalje svoje sjedbenike, svoju konjicu da napadaju ovoga, napadaju ovoga, napadaju ovoga. Pa dođe, jedan vrati se, kaže uradio sam to i to. Napravio sam tu i tu fitno tu i tu smutnu. Kaže, ništa nisi uradio. Drugi dođe, uradio sam to i to. Kaže, ništa nisi uradio. Dok ne dođe, jedan i kaže, nisam ostavio čovjeka, sve dok ga nisam odvojio od njegove žene. Kaže, end, end, ti si uradio. Dobro. Kaže, zatim ga postavi pored sebe ficio radio. Dakle, zasigurno razdvajanje muža od žene, e, sina od majke i ostalo postoji i to čini sihirbazi. To čini sihirbazi. Neki od pokazatelja. Dakle, nagla iznenadna promjena stanja od ljubavi kamrznji. Dojuč je volio svoju ženu danas je ne može smisliti. Dojuč je volio svoju majku, majka odla svoga sina od danas ne može da smisli. Zatim uveličavanje razloga između muža i žene. Makaroni bili sitni. Ali to se uveličava kao da ti je, ne znam ti šta. Zatim izmjena muževog izgleda očima žene. Žena ga vidi skroz drugačijeg, izobličenog izgleda, izobličenog lica. I muž, ženu na drugoj strani. Također, onaj koji je opsihren, ne znam, muž ili, dakle, spomenuo sam ko sve može biti, jeli, prezire dijelo druge strane. Svako dijelo, što god uradi ta druga strana, on to prezire. On odbaci, ne može da smisli a može da smisli tu osobu i sve ono što ona što ona uradi. Kako se liči ovaj sehir liči se u čitanjem određenih kuranskih ajta. Zatim sehir ljubavi da bi se dakle spojile određene osobe. Djevojka sa mladićem, mladić sa djevojkom ili je određeni poslovni partneri da bi došao do imetka ili ili dakle primjera je mnogo, primjera je mnogo. Allahu poslaniku alejhi salatu sam kaže doista jeli, li spomni određene stvari i na kraju kaže tivale je od širka. A jeste, dakle, spajanje, činjenje sihra da bi se određene osobe, da bi se određene osobe spojile. Pokazatelj ovog sihra, dakle, simptomi, znakovi da postoji pri osobi taj sihr, jeste obuzimanje strasnom ljubavlju. Do juče ništa nije osjećao prema toj osobi od jedan je voli. Ne može trenutka da provede bez nje. Prevelika žudnja za spolnim odnosom, prevelika žudnja za viđenjem dotične dotične osobe. Jeliko? Zatim, sihr priviđanja, o njemu također govori Allah subhanahu wa ta'la u Kur'an i Kerimu, najčešće ukazivanje o Musa'u alihi salatu wasalam. Kada su oni sihrbazi došli, da bi se vidjelo ko je na istini, da li Faraon ili Musa alihi salatu wasalam, kao se sihrbazi svi sakupili i bacili svoje štapove i bacili svoje konopce, pa se učinilo ljudima veliko brdo zmija. Prividjalo im se da je to veliko brdo zmija koje se, koje se kreće. Dakle, mnogi kur'anski ajti govore o tome. Pa, pokazatelji tog sihra jeste da čovjek ono što je u stvarnosti postojano, što miruje, vidi da se to kreće, da se to pomjera. Ne znam, vozi auto putem, sve dakle, put hoće da mu se stjesni, jeli, hoće da na njega, jeli, da se provali put i slično. Zatim, stvarnosti se mijenjaju, pa... Ono što je, ne znam, veliko vidi malim, čovjeka visokog vidi jeli, niski, malim, potpuno malim, malim, jeli, malog vidi velikim i slično. Kako se poništava ovaj sihr? Najčešće je, dakle, sihr priviđanja poništava se učenjem ajetul kursije, učenjem ezana, učenjem bismile. A ponajbolje bi bilo da čovjek ustrajava u abdestu, da čovjek ustrajava, ustrajava u abdestu. Zatim sihr ludila, da čovjek može da poludi, uglavnom poludi od sihra. Onaj ko se ne bude liječio na vrijeme, Sirga može dovesti do ludila. Spomnije se u hadisu Haridžegnjevi Salta od njegov Gamiđe, da je došao i primio islam kod Allahovog poslanika Alihi Salusom. Zatim rekao, vratim ja mome narodu da ga pozivam. Da pozivam svoj narod u islam. Pa je vraćajući se do svoga naroda prošao pored drugih ljudi čiji jedan sugrađan i jedan jeli, njihov komšija bio razapet u lance. Svezali su ga lancima. Nisu ga mogli nikako obuzdati do na taj način, da ga svežu u lance. Pa su ga upitali, kada su saznali odakle se vraća, vraća se od poslanika, ali ih sa locom kaže, čuli smo da je njemu došla vijest, da mu dolazi vijest, da mu dolazi objava, imali šta kod njega za ovog našeg? Ima šta kod njega? Jeste li čuli, znate li šta, da mu se šta prouči? Pa je ovaj Amidža od Haridže je li proučio Fatihatul Kitab? Proučio Fatihu. I čovjek je došao u sebi. Čovjek je došao u sebi. Pa je Oba viesti ova je ashab Allahu poslanika alihi salatu wasalam i rekao proučio sam mu to i to i dali smo jele na kraju su mu i dali nešto jele ovaca spominje se stotinu stotinu ovaca pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam je li potvrdio potvrdio to dakle sihr ludila postoji Pokazatelji da to je sihra jeste rastrešenost jedan od pokazatelja jeste rastrešenost velika zaborav stalna zaborav čovjek stalno zaboravlja mnogo zaboravlja nerazumljiv govor Nemogućnost da ostane na jednom mjestu duže vrijeme. Gdje god dođe, malo boravi, samo što sjedne 50 minuta, mora da se vrati, da ide nazad. Neustrajnost ni u jednom postupu ne može da ustraje. Što god počne da radi, ostavi. Što god počne da radi, ostavi. Ništa mu ne ide, ništa mu ne ide od ruke. Nevođen je računa o svom spoljašnjem izgledu i ponekada, dakle, toliko mu se dešava tom bolesniku da ode, da hoda, ne zna nijem kuda hoda, ne zna nijom koda, po zabačenim mjestima, napuštenim mjestima, toliko ga dakle sihr ovaj odvodi. Zatim sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, ljenosti, nerada, neaktivnosti, pospanosti, dremljivosti, je dakle, takva osoba voli da se osamljuje, voli samoću, izbjegava druge ljude, prezire i sastanak, jeli s njima, jeli stalno šuti. Zatim sihr došaptavanja, sihr došaptavanja, stalno misli da mu neko nešto govori. Čovjek hodi, nema nikoga pored sebe, samo se okrećuje, kao da mu neko nešto govori okrene se, nema nigdje nikoga u noći nekoga doziva, dakle imaju jeli, ima strašne snove u noći, jeli usnu vidi da ga neko također doziva ima velike nedomice, velike sumnje u svoje prijatelje, usnu vidi kako pada sa velikih visina, kako ga pro, progoni, jeli životinje i slično sihr bolesti, jeli da osjeća stalni bol u nekom od dijelova tijela, da mu se grči smežurava, jeli koža pa da mu se paralizuju određeni dijelovi tijela. Ovo može čovjek da oboli od ovoga i dakle i normalnom bolešću, ali ukoliko prilikom učenja Kur'ana ti dijelovi tijela počnu se pomjerati. Ako je taj sihr bolesti, ne znam, napravljen na nogu pogodio je nogu ili ruku, pa prilikom učenja Kur'ana to se počne pomjerati, onda je dakle ta bol prouzrokovana sihrom, a ne dakle geli ovom bolešću koja pogađa ili na dunjaluku. Sihr krvarenja, dakle ono što se dešava kod žena, Što se u stručnoj literaturi, ševietskoj literaturi, naziva istihaza. To je dakle također od sihra. To je također od džinskog jeli, djelovanja. Kao što su dolazile ashabike i žavile se Allahom, poslaniku, alihi salatu eslam, na često isticanje krvi. Nisu znale da li da klanjaju ili da ne klanjaju, da li da poste ili da ne poste. Pa bi, kada bi govorile kakva je krv, opisivale krv, ne znam... Izgled miris, poslanik Alehi sa lopcom bi govorio to nije menstruacija jer je u menstruaciji dok ima menstruaciju zabranjeno je li da klanja, zabranjeno da posti pa bi govorio to nije menstruacija već je to istihaza, to je dakle poticaj od šeitana, to je dakle od šeitana, to isticanje krvi od šeitana pa dakle ono što je običajno menstruacija koliko traje kod žena mjesečni ciklus, sve ono što ističe više, a dakle boja nije ni ti je miris, jel, poput te krvi, to je dakle isti haza i to se najčešće dešava, dešava kod šeitana. I također sihr za postavljanja braka, jeli mladići, djevojke, prolaze godine, niti se udaje, niti se ženi, kogod dođe da je prosi, neozgovara, jednog, drugog, petog, desetog odbija, koji god se pojavi, izgled mu je ružan, ne prihvata ga, da nešto dakle, odbija. Zatim od pokazatelja kažu kod tih osoba da se osjeća bol u donjem dijelu, je li kičme, također rastrešenost u mislima, nemiran san, nemiran san i sl. Dakle, Uglavnom ovo su te osnovne vrste, osnovni oblici sihra koji postoje. Budemo li proučavali Kur'an i Hadis, naćemo ove jeli vrste sihra, iz njih i mnogi drugi. I također ono što pogađa čovjeka od strane šeitana jeste direktan dakle, ulazak džina u čovjeka. Direktan ulazak džina u čovjeka, dakle toliko da uđe u njega i onda ga izbezumi, vlada njegovim tijelom, jer čovjek se ponaša nekontrolisano. Allah džela vala. Također ovaj dodir, ovaj uticaj đinasa spominje i šejtana, je li spomenuo suri Al-Baqara kada kaže: "Allezina ja'kuluna ar-riba la jaqumun illa kema jaqumul ladhi yatakhabbathu shaytanu min al -mes. Onaj koji bude konzumirao kamatu nakon što se upozna sa zabranjenošću kamate, i kamatnik revita koji bude konzumirao kamatu na Sudnjem danu, kada bude proživljen, neće se dići međutim iz svoga kabra kada bude proživljen, osim onako kako se diže, kako ustaje i hoda onaj koga šeitan izbezumi svojim dodirom. Onaj koga šeitan izbezumi svojim dodirom. Nadunja ovako. Pa kažu, takvi kada budu proživljeni, hoda će lijevo desno, neće jeli, moći kontrolisati svojim, svojim tijelom. Jeli. U hadisima također postoje brojni slučaje koji govore o, ovom, o džinskom djelovanju. Pa se spominje da je Ibn Abbas rekao, Ibn Abbas ashab, najboljih bolji komentator Allaha je knjige rekao svome učeniku, a pa, ibn Ebirbahu, hoćeš li da ti kažem, da ti pokažem ženu koja je od stanovnika dženneta, koju je Allaha u poslanika Alihi sallam na dunjanku obećao džennet, ona još uvijek živa među nama. Hoćeš da ti pokažem? Kaže svakako. Pa je pokazao na ženu crnkinju koja je imala koja je imala epilepsiju, padavicu. Pa je došla Allaha u poslaniku Alihi sallam požalila se, tražila od njega da joj uči da to ode od nje. Pa je rekao, ako hoćeš, nije problem, ja ću učiti. A ako hoćeš, saburaj na tome. Strpi se na toj bolesti i tebi je dženet obećan. Ako hoćeš da se strpiš na tome, onda ćeš sigurno ući u dženet. Pa je rekla, Allaho poslaniče, onda ću ja usaburati na tome, na ovoj svojoj bolesti. Međutim, kada padnem, moje stidno mjesto se otkrije. Kada padne, čovjek ne može da kontroliše sobom. Pa moli Allaha subhanahu wa ta'ala da me zaštiti toga. Kada padnem, da se moje stidno mjesto ne otkrije, pa je učio dovu i njenu stidno mjesto nikada više se nije, jeli, otkrivalo. Dakle, ona je saborala na toj bolesti. Švetan je bio ušao u nju, džin bio ušao u nju i prouzrokao, dakle, ovu, ovu padavicu. Također, spominje se od Osmana Ibn Abil Asa, dakle, drugog Osmana, ne halife, jeli poznatog trećeg halife, Allahov poslanika. Ovog Osmana, Ibn Abil Asa, Allahov poslanik je postavio za namjesnika, gradonačelnika Taifa, Pa kada je otišao tamo, premjestio se u to mjesto, postao gradonačelnik, osjećao je nešto u sebi. Kaže, kada bi stao na namaz, da klanjam namaz, dolazilo bi, dolazilo bi mi nešto u namazu, ja ne bi znao koliko sam klanjao, šta sam klanjao. Kada bi stao u namaz, nešto mi dođe, ja ne znam šta klanjam, koliko klanjam. Pa sam iz Tajfa, dakle Tajf, Meka, Medina, treba nekih 550 kilometara. I došao u Medinu Allahov poslanika alaihi sallam. Kada ga je vidio Allahov poslanika alaihi sallam, kaže, Osman ibn Abilaz, tko tebe ovdje? Treba si u tajfu. Kaže, Allahov poslaniće, nešto mi dolazi. čutno se dešava sa mnom. Kada stanem da klanjam, nešto dolazi mi, ja ne znam šta klanjam koliko klanjam. Pa kaže, priđi, sjedi kod mene, to je od šeitana. Kaže, to je šeitan, priđi mi. Pa kaže, pa sam mu prišao, sjel koljena, uz koljena njegova primakno. Odario me svojom rukom prsa je lepotapšao, pljučno je u moja usta i rekao ohruj aduwallah izadi allahone prijatelju. Tako je obratio se džinu koji je bio u njemu. Kaže Osman tako je ponovio tri puta i nakon toga nisam više imao, nakon toga nisam više imao problema. Abdullah sin imama Ahmeda kaže rekao sam svome babi Ahmedu: "Babo, ljudi govore da džin ne može ući u čovjeka. Ahmed ibn Hanbel čuli ste za njega, dakle veliki imam koji je, kao imam Ebu Hanife, Malik, Šafja, također imam Ahmed, jeli, četiri mesajeva poznata. Njemu je rekao sin, babo, ljudi govori da džin ne može ući u čovjeka, pa a ne može neko drugi govoriti njegovim jezikom, kaže, sinko, lažu. To upravo džin govori njegovim jezikom. To upravo džin govori njemu njegovim jezikom da ne može ništa učiti, da ne može ništa učiti on neka. Zašto džin i kako koje prilike koristi da uđe u učitelj? Prije svega, tako dakle, ono čime mi ne možemo je li da upravljamo, da se je kao što ljudi postoji muškarci žene, isto tako džini postoje muški i ženski. Pa da se džin muškarac zaljubi u ženu. Žena koja se plaholo je li lijepa žena da se džin zaljubi u nju. Žena ne može tim je da kontrolsi, da upravlja da se džin za ljubi u ženu ili da se je li kako se kaže džinica muškarca. I ima slučajeva, oni koji liječe nailaze na takve slučajeve. Takva djevojka ne može da se udat. Prolaze godine i godine, ne može nikako da se uda. Ili uda se jedan brak, drugi brak, treći brak, četvrti, peti, samo pucaju brakovi. Ne može ni u jednom braku da ostane kasnije kada se liječi, progovori kaže, ja sam njom za sebe odabrao. Niko ne može s njom da živi. Progovori iz nje. Dakle, da se džin zaljubi u ženskoj ili da se džinica zaljubi u moškarca. Zatim, da mi činimo nasilje njima, da i mi njih ezijetimo uznemiravamo, nepoznavajući ne vodeći računa o mjestima na kojima se oni nalaze. Pa počesto, to je možda češće na selima, jeli počesto znaju kroz prozor naveče baciti vodu, toplu vodu ili bilo kakvu vodu, da ne kažu bismillah. Pa poliju tamo džine. Ili kada nešto bacaju, ne kažu bismillah. Pa bace na džina. Nagaze na džina. I ostalo. Čime oni uznemiravaju. Počesto zna u životinjama da bude džina. U psu, narošto u crnom psu, zna se desti u mački, da bude džin. Jeli? Pa je i njih i time je zijeti džina, pa koristi tu priliku, onda džin da uđe, da se sveti tebi, da uđe u tebe. Ili na drugoj strani, dakle, Da budemo pod velikim strahom. Zato vijednik i vijednica trebaju da strahuju samo od Allaha, ni od koga drugog. Jeste, ima onaj urođeni strah, ali čovjek treba nastojati da ga kontroliše, da se boji, da strahuje samo od Allaha, ni od koga drugog. Uslijed prevelikog straha džin može da u čovjeka, koristi tu priliku. Ili srđbe. Zato je Allaho poslanika, ali ih i sallam, kada je vidio dvojcu kako, su, kako se svađaju, kako se zacrveli, Kaže, ja znam šta će, jeli, djelovati da ta sržba ode od njih. Da kažu, bismillah, da spomenu Allaho ime. A šeitan upravo koristi tu sržbu za japurenost, uznerviranost, jeli, da uđe u čovjeka. Pa se dobro vodimo, jeli, dobro vodimo računa o sržbi, o velikom strahu, o davanju strastima i svakako, jeli, nemarnosti prema Allaho, spominjanju Allaha nezikrenju, je li neveličanju, nespominjanju, Allah subhanahu wa ta'la ili učenju njegove knjige. Neki od simptoma koji ukazuju na prisutnost džina u čovjeku. Neki od simptoma. Ti simptomi imaju, dakle, u snu. Kada dođe čovjek i počne da priča kako ima snove, može zatružiti, dakle, da postoji džin. Ili, dakle, na javu. Pa, dakle, neki od simptoma koji se javljaju u snu. Lahak san. Ne može nikako da utvrdi. Brzo se budi. Najmanji pokret, nešto, on se probudi. Strašni snovi. U snovima vidi kako ga neko proganja. On traži da prekine sam da se probudi, ne može nikako. Sanjanje životinja, poput, ne znam, psa, mačke, zmije i sl. Griženje zubima u snu, da griže, grize svoje ustne. Ili da drobi zubima u snu. Spava pored vas djete, čujete drobi ih, jeli, ili se grize i sl. Glasno smijanje, plač vika u snu, da ustane i da hoda, jeli, da vidi u snu kako pada sa velikih visina, da vidi sebe u mezarju, da vidi sebe na nečistim mjestima, u što i sl. Da vidi ljude čudnih izgleda, velike, ogromne ljude, čudnog jeli, izgleda i sl. Na javi, dakle, kada je u budnom stanju, stalna glavobolja, pod uslovom da ta glavobolja nije prouzrukovana nečim drugim. Jeli. Tijeskoba pri spominjanju Allaha. Zikra, učenju Kur'ana, ne može nikako da sastavi ajd, da prouči. Teško, ne može nikako da progovori svojim jezikom. Tjeskova u prsima, te gobu, osjeća prilikom jeli, učenja Kur'ana, obavljanju namaza i slično. Rastrešenost u mislima, umor, ljenost, lijen i brzo se umara. Ako i počne da radi, brzo se umori. Jeli padavica, osjećanje bola u pojedinim dijelovima tijela za kojeg liješnici ne nalaze. Jeli lijeka, kad od uličnicima doktorima oni ne nalaze ništa ne nalaze nikakvu bolest a ti se konstantno žališ je na bolu u tom predjelu tijela kako da se zaštitimo od ulaska đina u čovjeka je li opet Allah ako propiše da uđe ako nas Allah iskuša time mi to ne možemo je li od sebe ne možemo je preskočio sam je da ne bi odužio, ne možemo zaboraviti da je sihr napravljen i Allahom poslanikovali sallallahu muhammadu alejhi sallam mi sihr napravljen To je dakle dokaz da se svakome može napraviti sihr. I Allah je to dao iz svoje mudrosti i njemu. Da se desi sihr, da bismo mi bili ubijeđeni da svakome, makako ti bio učen čovjek, makako ti bio bogbojazan, Allah te može iskušati. Ali također na njegovim primjerom, na primjeru Allahovog poslanika Alihi Salacom podučio nas je kako se otklanja taj sihr, kako se liječi, kako se liječi jeli, od toga. Pa dakle, prije svega trebamo opise štititi. Trebamo se pridržavati zaštita. Da džini nas ne napadne. Da ne uđe jeli džin u nas. Ako nas Allah iskuša, budemo li ustrajavali ovim zaštitama ako Bog da bržećemo se izliječiti. A od tih zaštita jeste, dakle, kao što sam rekao, učenje Kur'ana. Učenje ovih zikrova. Naravno što jutarnjeg i večernjeg zikra. Što god radimo, radimo sa Allahim imenom. Sa spomjenom Allaha. Bacamo, hodamo, skačemo, prosipamo, ulazimo u kupatilo je li obavezno da kažemo bismila, ulazimo u mračnu prostoriju, palimo svjetlo, obavezno jeli li sa Allahim imenom. Trebali bismo izbjegavati da ne spavamo noću sami. Trebali bismo izbjegavati da noću ne spavamo sami, da obavezno spavamo s nekim. Svaka ako žena trebali bi spavati, je zajedno i ostalo. Trebamo se čuvati da ne spavamo sami, kao što je došlo u predanjima, da znate šta je u noći, nikada ne biste putovali sami. Također spavati sam i putovati sam nije preporučeno. Da znamo što se nalazi u noći, dakle od ovih nevidljivih namastvorenja ne bismo se nikada upustili sami. Kao što stoji u hadisu ibn da je Allah poslanik Alihi Sala sam zabranjivao da se spava noću sam i da se putuje, putuje sam. Zatim, opet možda češće na selu, ukoliko se pojavi zmija u kući, uđe zmija u kuću, ne bi trebalo ubijati već ostaviti tri dana, zatražiti od Allaha wa i obratiti se njoj. To je zmi, kako kaže imam Malik, treba je podsjetiti na Allaha i na sudnji dan. Da kaže, pocijećam te na Allaha i na sudnji dan nemoj da se pojavljuješ pred nama i nemoj da nas uzdemiravaš. Da to treba tri dana ujutro i na večer govoriti. Ako ne napusti kuću za tri dana, onda se može ubiti. Prije toga ne bi trebalo. Kod imama mali kao mu za stoji događaj, poduk. Mladic se friško oženio. Oženio se i otišao u boj. Za vrijeme Allahov poslanika, alihi sallam. Otišao u bitku. Pa tražio od Allahov poslanika, alihi sallam, da ga s vremena na vrijeme pušta kući, da vidi mlada. Oženio se i friško, samo što se oženio, otišao u bitku. Pa zatražio od Allahov poslanika, alihi sallam, da ga pusti kući. Pa ga pustio. Kada je prilazio u svojoj kući, vidio svoju mladu, koji je uženio za sebe, ne za druge, stoji na vratima. I zašto da je može svako vidjeti? I on se je naljutio. Kaže, šta ćeš tu na vratima? Ulazi u kuću. Kaže da zna šta je u kući i kada vidi šta je u kući, nećeš me koriti zbog toga što se nalazi ovdje. A išao je iz boja, išao je iz bitke i nosio sa sobom koplje. Tada se tako ratova. Nosio sa sobom koplje. Pa kaže, kada je ušao u kuću, video je zmiju s klupčanu, ili u klupko, nasred sobe. I bacio je koplje od je lampu. Čim je je vidio, bacio koplje i ubio je. Kaže u hadisu. Jer to se na Čim je zmija pala mrtva i on je pao mrtan. I on je pao mrtan. Kasnije je obaviješten, obaviješten je njegov porodca da je riječ bio o džinu. O šeitanu toj zmiji. Zato dakle ne preporučuje se ukoliko se pojavi zmija u kući, da se odmah ubija. Već se traži i to su stvorenja od Allaha subhanu tala. Allah ih je stvorio, njihov je gospodar, njihov je vlasnik, posjećaju se na Allaha, na svoga gospodara da napusti kuću. Tri dana, nakon toga je li može se, nakon toga može se ubiti. Ne bismo trebali hoda, hodati noću praznim, pustim, napuštenim mjestima. Jeli, trebali bismo se pridržavati onih dova, zikrova kada hoćemo spavati, narošto ajetul kursije i svojoj djeci također, budući da su djeca dio nas. Kao što mi učimo ajetul kursi, kao što učimo suru ihlas, kubullahu ahad felek i nas puhnimo, jeli u svoje šake i potarajemo se, tako bismo isto trebali svoje djeci proučiti ili u njihove ručice, ili u naše ručice proučiti felek e, ihlas, felek i nas puhnuti, a zatim potratiti svoj njihovo tijelo. Trebali bismo tako postupati i sa, i sa svojom djecom. Kako se dakle liječiti od svega ovoga uroka, čuli smo ako znamo ko je urekao koga, traži se od njega da se okupa. Kako se liječiti od sihra? Ako saznamo gdje je napravljen sihr, na kojem mjestu je ostavljen, gdje je zakopan u kući, u temelju, u ogli ili negdje saznamo negdje je ostavljen, onda najbolje se sihr uništava tako dakle što će se pronađi taj sihr i spaliti, uništiti. Ako nismo u mogućnosti da ga pronađemo, ne znamo, onda dakle pristupa se u učenju učenju određenih Kur'anskih ajeta. Određenih Kur'anskih ajeta. Dakle, ako smo mogućnosti da nađemo, pronađemo, uništimo, kako kaže Ibnu Kajim i drugi učenjaci, na takav način, najefikasnije se uništava sihr. Međutim, dakle, ako ne, ne možemo, onda pristupamo učenju određenih Kur'anskih ajeta. A to su, dakle, poznati Kur'anski ajeti, nama, jeli svakako nisu, ali u knjigama se nalaze oni koji liječe Kur'anom, kod njih se nalaze dakle određeni kur'anski ajti koje treba ušte ne znam sura el-Fatiha svakako prvih pet ajta nama poznat kao el-Flamin sura el-Bekare ajt ul-Kursi 255. i zadnja dva ajta sure el-Bekare 18. i 19. ajt sura al-Imran ako želite može ako Bog da sledić puta da to bude također ovdje za vas spremno zašto ovo govorim? Zato što bi bilo najbolje da sve jedan od nas se upozna sa tim ajtima i da ih uči sebi Ovo je kod nas mnogo zapostavljeno. Vjerovatno zbog toga što ne znamo učiti Allahovu knjigu. Ali u našim prvim generacijama koda shaba, pa nadalje, dakle drugov Allahov poslanika ali i sal pa nadalje, nije bilo poznato da ima neko ko će vam doći kući učiti Koran. Nije bilo poznato da neko otvori dućan, otvori poslovni prostor i tu mu ljudi dolaze i oni muči Koran. To nije bilo poznato. I to je suprotno ispravno. Neću reći da je zabranjeno, ali nije dobro. Ali nije dobro. Jer počesto, ja ne znam ako je neko od vas višao takvim ljudima, inače tražio lijeka. Znam, kad čovjek oboli, hvata se za slamku. Počesto takva osoba, bolesnik, zna se više vezati za to koji uči Kur'an nego za Allaha. Traži od to koji uči Kur'an, od njega traži lijeka, od njega traži zlast. I onda šetan ga posebno na tada. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje lijek, sve u njegovim rukama, jedino on liječi. I on, Allah subhanahu wa ta'ala, objavio je svoju knjigu Kur'an koja je lijek. I zbog bericeta tog govora mi se liječimo. Mi se liječimo, bez obzira ko nam učio te Kur'anske ajete, ali je najbolje da mi sebi učimo. Nije u redu, dakle, jer čovjek kada odlazi drugome, ponižava se. Ne oslanja se na Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba. Ashabima, prenosi od ashaba. Od sada Ibni Bevaqasa da mu je došao čovjek i rekao učimi mi učimi uči mi, uči mi Kur'an. Kaže, ejal te ni nebija, zar si to mene učinio vjerovjesnikom, uči sam sebi. Oni ashabi učili bi čak svojim životinjama. Dešavalo bi se, deva padne, konj padne. Učili bi Kur'an njima. Evo čuli ste i sura El Kef da, su, da je preporučeno da su uči bahšći. Da se uči, ne znam, uvek ima poljanu nečega, da je neko ne bi urekao, da neko ne bi jeli, učinio sihr, napravio da to bude uništeno, preporučuje se da se uči. Pa dakle, mrtvoj prirodi, životinjama, preporučuje se da se uči ruke, a pogotovo mi muslimani trebali bismo se učiti ruke. Trebali bismo učiti te određene kuranske ajete s ubjeđenjem da Allah je taj koji liječi. Ne bismo trebali, dakle, odlaziti drugima. Otići drugima, podučiti se koje kur'anske ajete je li učiti, nema smetnje Koje dove, koje zikroje, nema smjetnje. Ali stalno ići prvi, drugi, treći, peti, deseti, stoti puta, čovjek se veže za njega. Čovjek se veže za njega, ne za Allaha subhanahu wa ta'ala, što je također greška. Što je također greška. Zato, ako želite, ja ću gledati, u svakom slučaju, negdje, jeli, 50-ak tih primjera, kada izvučem da, da vas čeka kogod dođe sljedeći puta ovdje, neka, jeli, uzme. Jer je najbolje da čovjek uči sebe. Ima nas, ima ljudi, ima muslimana, koji odlaze svakakvim drugim osobama, koje ne samo da uče Kur'an, već uče i nešto drugo, već pišu s desna na lijev prave nekakve hamajlije i zapise. A znaju biti lažljivci. Znaju biti sihirbazi. Ili dobro znate ovdje da ih ima u Gračanici i oko Gračanice. Mnogi muslimani odlaze njima tražeći lijeka, tražeći spasa kod njih, a u stvari u još veće zlo uvode se. Pa ja sam za kraj. Dakle, neke simptome, znakove, po kojima se prepoznaje sihrbaz. Ako je neko išao ili ode ljudima i prepozna kod njih neki od ovih znakova pokazati, neka bježi od tih ljudi. Neka bježi od ljudi. Najbolje bi bilo da se podučimo koje kuranske ajete učiti zikrove, dove i da sami sebi učimo i da molimo Allah, da nas izliči. Ako ne izličimo se prvi, drugi, peti, ne znam, stoti put, trebamo shvatiti da borovak, ne znam, džina u nama ili borovak sihra u nama je poput Lošeg komšije, sa lošim komšijom treba se borat, treba trpit, treba ga popravjat, treba ga savjetovat. Isto tako, dakle, ukoliko je džin u nama, treba, dakle, stvoriti neugodnu atmosferu za njega, pa će on, dakle, otimiti. A to će se najbolje stvoriti učenjem Kur'ana, učenjem zikrova, predržavanjem za vjeru, klanjanja. Mnogi ne klanjeju, muslimani se zovu ne klanjeju. Odlaze je tamo hođa ima proučije im nešto i biti izličen. Viđješ bit izličen ujutru na sabahu, na akşam se vraća opet. Ako se budeš pridržavao Kur'ana, učio Kur'an, učio zikrove, budeš klanjao, budeš postio, budeš postila, atmosfera za njega će biti nepodnošljiva i on će te napustiti i najbolje je kada on sam tebe napusti. A ukoliko pod djelstvom učenja od strane drugog napustite din vrlo lako ćete se vratiti ako se ti ne budeš pridržavao Kur'ana. Zato je najbolje da čovjek sam sebi uči Kur'an, da uči zikrove dove svoj god moguće više klanja naročito obavezni namaze Kada odjete pita vas za vaše ime i za ime vaše majke Kada odjete traži od vas neki dio vaše odjeće ili unutrašnje veš potkošulju ili maramicu ili kapo ili dakle nešto traži od vas Ponekada traži od vas da mu dođete sa određenom životinjom kaže dođi mi sa tom tom životinjom koju će on zahvat prijem klanju ne spominja Allahovo ime zatim ti dadne da ostavi što na određenom mjestu uzvodu nizvodu baci zakopaj tu i tu zatim i to možete naći od ovdje grčanlije oko grčanlije na internetu od ciherbaza kako svoje liječenje takozvano je li liječenje to Bože liječenje, otpočinju učenjem Kur'ana. Uče Kur'ana početko, zatim između kur'anski ajeta počinju da ubacuju nerazumljive riječi. Otvorite YouTube, komšiluk oko Gračanice, sihirbaze poznate, otvorite i čućete. Kako uče Kur'an, zatim ubacuju određene nerazumljive riječi. To je dakle sihirbaz. Koji liječi Kur'anom, liječi samo Kur'anom. Ili jasnim razgovjetnim riječima, koje su spomenute ili u dovama ili u zikrovima. Dok oni svoje učenje, svoje tobož liječenje, otpočinju učenjem kuranskih hajeta, zatim dakle ubacuju nerazumljive riječi. Zatim daju bolesniku komad platna, da se prekrije sa komadom platna, a to platno je, ne znam, u kocke, Jeli, iscrtane su kocke i u kockama upisani određeni harfovi, određena slova. Traži od bolesnika da se izoluje određeni period da se nemiraš s ljudima najčešće mu preporučuje da se zatvori u sobu u koju ne ulazi sunčeva svjetlost Ponekada traži od bolesnika da se ne primiče vodi da ne uzima vodu najčešće 40 dana daje bolesniku određene stvari napravi određene stvari da zakopa na tom i tom mjestu na tom i tom cjošku kuće i slično daje bolesniku nekakve papire je zapise da ih zapali i da se ne znam kako vi to kažete da se nakadionim dimom Da zapali i da udiše onaj dim nad sobom. Zatim obavještava bolestniku ovoga, su mnogi svjesni i doživjeli su. Kad mu dođeš, kaže, aha, tebi je ime tako i tako, došao si iz tog i tog mjesta i došao si povodom toga i toga. Sve zna o tebi. Kako može znati? Ajte mi, recite kako može znati. Može znati samo preko džina, koji ga obavijestio, koji znam. Džini putuju nezamislivom brzinom. Ne možemo ni zamisliti kako poznato je jeli, kazivanje u Sulejmanu kada mu je trebalo da, da se donese prijest od Belkise. Pa je jedan od džina rekao a Sulejman je upravljao, vladao je je li i džinima. Oni su mu bili poslušni, pokorni. Pa jedan rekao ja ću ti donijeti prilegol i ustani sa svoje stolce. Ja ću ti donijeti Belkisin prijestu koja je živjela daleko. Ja sti ga donijete. A drugi je rekao ja sti ga donijete prilegol i trpneš oko. Putuju nezamislivom brzinom. Pa on vrhlo lahko dođe ovom siherbazu. Ovaj siherbaz Mora da radi ogavne stvari, stvari koje su nevjerstvo. Zato islamski učinjaci se razilaze, je li ta osoba sihrbaz nevjernik ili ne? Pa imaju dakle pojašnjenje, s čim se bavio, koliko radi taj i taj sihr, radi tako ogavne stvari, da bi se dodvorio tim džinima, da ga oni slušaju, da ga oni, je li izmete, mora da uradi te i te stvari. Ja znam pojedine i pričali su mi, Jedne prilike sam otišao sa komšijom i govorio sam, nemoj da mu ideš, ja znam ko je, znam šta je, čim se, ali kaže njegov babo, hajmoj, hajmoj, hajmoj, ja znam, kod naših starijih nije bitno, bitno je samo da se izliči. Pa je ušao u babo, ušao u ona, stvarno je bio, ako je spopao ga, jeli, taj džinski dodir, džin ušao u njega, ja samo što sam prekoračio, kaže, koji si ti, šta ti oćeš, s ti njima kakav rod, s njima rodbina, nisam, kaže mušići. On nije mogao nikako da se pre, pregiba, da se presavije. Dijete bilo mlado, nije smio babi ništa da kaže. I ne bi trebalo govoriti babi, ali ispoštovanja prema babi, ali kada je bolest, je li trebao tražiti lijeka na ispravom način. Kaže, jeste, tada kada sam došao, to je bilo negdje možda prije podne, i on je meni nešto učio, zapisao, kaže, hajde, vidi da može saviti Pa kaže, ja sam palo na seždu, učineju seždu, palo na seždu, kaže, to isto može. Ali kaže, na večer se vratilo još gore. Taj isti koji je, ne znam šta bi rekao, krepo ili umro. Taj isti viđenje je, od strane onih koji su ga posjećivali, viđenje je u kupatilu sa mushafom na nogama. Kako sjedi na vece šolje. Sa mushafom na nogama. Ekre me kumuma. Dakle, moraju da rade ogavne stvari da bi ih i džini služili da bi ih džini služili. pa moraju da rade ovako ogavne stvari i onda bivaju obaviješteni. Pojedini sihirbazi koji su bili prije normalni ljudi, družili se, međutim, trebamo shvatiti da je pravljenje sihra da nas postao biznis. Ljudi zarađuju, ljudi prave vile, kule. Kada odete, prođete pored njihovih kuća, to nisu više kuće, to su vile. To su građevine. Koji su bili sa normalnim ljudima, pričaju ti ljudi, Govorili su im, kažu, ja kad se vratim kući, znam čime ću se baviti. Ja kad se vratim kući, kada izađem od ovog, iz ovog mjesta gdje se nalazio, ja znam čime ću se baviti. Pa se počeo baviti sihrom i sada, jeli, ima kule i gradove. Na dunjalu koja sutra, kod Allaha džalla wa'ala, jadano ako se ne pokaje od toga. Jel? Zato, dakle, ukoliko primijetimo neki od ovih pokazatelja, kod ljudi, znakova, Kana sobavještavaju u našem imenu, imenu naše jeli majke, mjesto odakle dolazimo razlogu zbog čega dolazimo ili traži od nas ovo ili ono što je bilo spomenuto bješmo takvih osoba. Kod takvih osoba samo ćemo se prividno možda izliječiti. Jer on pošalje drugog džina koji je jači od onoga koji se nalazi u tebi da ga istjera i on da boravi on. I određeno vrijeme ima i siherbaza koji tebi napravi sihr samo da bi došao, da bi mu dao kruže. Ima ih Trojica, četverca, peterca, koliko? desterca Pogračanjci samo jedan drugom šaltaju, prebacuju bolesnike i zarađuju. Ne možemo se izliječiti osim sa jakom vezom sa Allahom dželjavala, propisanim učenjem Kur'ana, zikrova i dova. Takvim osobama ne idimo, jer su dola, došli i opasni hadisi u kojima se upozoravamo, pa je došlo u hadisu kode, gataru i povjeruje i pita ga za nešto. Prije svega, kode gataru i pita ga za nešto, odeš sihirbazu i pitaš ga, misliš da on zna i pitaš ga za nešto, takvom se namaz neće primiti četrdeset dana. Kode gataru sihirbazu i pita ga za nešto, takvom se namaz neće primiti četrdeset dana. A u drugom hadisu je došlo da je rekao Allahu u Alihi Salapsom, ni od nas onaj koji gata i za koga se gata, kome se gata finđan, blan i ostalo. Nije od nas onaj koji pravi sihr i za koga se pravi sihr. Zatim kaže Allahov poslanika alihi sallacom, kode sihr bazu i povjeruje ono što on kaže. napravla ti ova ili ova. To i to i ostalo. Kode sihr bazu i povjeruje ono što on kaže, ta je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu. Ta i nevjeruje u ono što je objavljeno Muhammedu. Opasne prijetnje, opasni hadis. Dakle, nastojimo da ovo možda je bilo malo dugo, ali shvatimo na <gles> najozbiljniji način. Najveći broj današnje bolesti uzrokovani ili sihrom, ili džinskim napadom, džinskim dodirom, ili eventualno urokom. Nema nam lijeka osim u našoj lijepoj vjeri, sa ubjeđenjem, osim u za vjeru.